כי שמע כל פחנוני. אדוני עוזי ומגיני, בוא ותח ליבי ונעזרתי, ויעלוז ליבי, ומשירי אהודנו. אדוני עוז למו, ומעוז ישועות משיחו הוא. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, ורעם ונשאם Cardinal Had haolaamu.